Eta kronikaren tartean, Argazki, solas, aritzeko eguna dugu gaur, Joanesh, etxebarria barriak gurekin atxalde honen. Bai, zui eparte honen. Dudanuen, Joanesh, garzia baitugu ondutik gomitetan, eta beraz, nahazten nintzamenan, bai Joanesh, etxe barriak beti gurekin argazketa aritzeko, eta gaur, Marcel, aipatuko dugu, ordean uh, argazki bat, pertsona bat eta argazki baten uh, lana abereziki. Bai, ordean kronika uh, hunek dutin alde hunetan, ebe deskubrimenti zunbaite egiten jera, oa ikuantzuia, zuhe deskubrimentia. Uh, Nikola Rival txerkatu ditola hola Zalhe Zalhia interneten artista frantxeas bat, bai zenbizidena. Eta uh, eskerrak ikendu den lotua zela Marcel hunena, emaste, adineko emazte batena. Uh, Beda, portreta bat, egiten eh, alda, jola argazki sorta batetan, eh, badu erringarritik, badu, eh, erjandeza genuen melankolikotik, badu aminat denetaik, suhi eta beltzez dia, oso argazki edera gustiko guztuko, nik eh, bete-betian maite dudan argazki estilua dugua hau, egiten ahi baita, kakotxean argazki soziala, ez dakit nik sailkatzen sobe argazkiak, egiten hortik mm. zerbait badila, Hau dela Nikola Rivalen webgunean badia testu jabur zunbait, ez oso oso esplikatibuak, baina erdi poetiko, erdi erringarri dia testo hoik, eta hor esplikatzen daiku ezagutu dila aspalditik Marcel izaneko emazte hau, eta uh, emek emek ikasi dila ezagutzen, txarrin argazkitreznai gabe, eta geho argazkitrezna elki dila, eta guai, E, Mazte hoi zunik dela, bena argazkiekin maite dila arra zinaztia mm -hmm. Eta hor bada zerbait hola, beboetiko bai, be dena e, Nikos Hanis maite dut dena Eta geho, badu, badu umore hanitza argazkietan, pentsatzen dut uh, Marcel hoi erringarri izan behar zela mm -hmm. e, bo, Hola, gehi da, mihiatia altzen haur bat bezala eta beste oso oso argazki ederrak eta geitenin eskerrak lotu ahoyuken dudala lehenik zen eta bestelanak uh, bez nutuzkian hola presiatuko egia erran, mm. uh, nahiz eta interesan itz badien segure uh, pentsatzen dut bereziki uh, elojo de la stabilite da hitzen den argazki sorta bati eta hor oso-oso beste mundu bat eta juiten gia, hasteko koloetan gia, koloetan oso bizietan ebai, eta beton, betoina eta argiaen arteko kontrasteak txerkatzen dut. <tutu> ordin horrez gia batez, aboportretetan ez duze. Eta, e, kasualitatez, atzaman dut, serie e, horren berri, serie hoi eta la liña roja edo marra gorria beste argazki sorta baten berri, diseinu aldizkai batetan zen, eta...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 tera dizkiona ez? bai. bai, bai a, a, gehi da oso oso hianeeko edo bileko izan dela eta bestela ezpetiak aussitzena holako argazkiak zunbait beitia pausatuik eta beste gehien gehienakmaztiia e, be, kask ez da au jartzen ari dela argazkitzen edo edo hainbesteko presentzia batekin ez du abo kasu egiten eta eta hoiek batdie beste indag bate bai mm. eta behar behar behar, hon hartzen tipi bat eginean dit, ez ginean hau hain zinetik aipatuko hartin, mena e, Marcel izenaekin hain nintzan, ingyuka eta ingyuka zerbait, zerbait banila ohitza penetan, eta behar behar behar behar hitzaz aipatuko dute bai barkoseko argazkilaibat, polo garrat, aspaldi jontan e, tolosan, Oksitaniako tolosan bizi dena, eta justoki eginzina zina eba hilan bat, beharko zen oso famatuik zen Marcel bat ibuz, bena hua Marcel Gison izena eta ez semazte batena, e, bortian, eta hola etxola bat eta negoiten zen hebenko laboa ihanitz bezala, eta han egin argazki sorta sohtabat, eta be, ados bali mazia proposatzen dezitua, jeb hartekatzia, bestelako jarri gabe, nik polo haniz maite dudan ahazkila da bena, hor objektibotasun guziak altzenetor dinez, mm -hmm. enezabose eta zinetatxartik. Ado, xo, bo, me, balio du, ale ere, uh, lekuko argazkilariak ipatzea eta argazkilanak, uh, nahiz eta, bon, uh, ez duakit, barkoseko argazkilari lan la no, horiek uh, uh, argazkilari horren lanak nun ikusten alko lita izken, mainan, interneten berdinaz? Neske? Bai, bai, eta xinpleki pologarrat.com bai. web e, bada, eta jortan simpleki uh, bai, eta jortan agei da Marcel justoki badia argazki sorta desberdinak eta Marcel, eta bon ahinean aipatu bai zen, eta ez dakit barkosen denek ezagutzen denez argazki sorta hoi, bena Marcel badakit dene adinetik aintzina denek ezagutu dugula, eta eta zinez uh, argazki interesgarriak dira. Mm.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 behar dira, lehere kontrolatu. zakit zerki kegiten du hor badutela holako sarma berezi bat, teindar bat? Be, deja batetik teknika aipatzeko ez eniz uh, aski gai erraiteko ze tresnaekin edo ze motako uh, ba, ze motatako treznaekin egin dutin argazkiak, bena, uh, kajik segur, ehuneko, lautan hoita, ime segur, uh, argentikoan egin dutila. Hor ba da,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 Ez dakit, gaizak bortxatu gabe, oso goxoki, eta idu-idu emazte horren um, mazte horren goxotar zuna izlatzen dila nunbait. Hoi batetik ohar tekniko bat egiteko, eta geho uh, bihotzetik horra den bat egiteko. Uh, um, ez dakit, argazki gutti hoik ikusi eta idu izait, uh, beha gila ipatzen emazte bat beha kartar zunean. Geho hori indartzen da testuaekin hoi mm. konfirmatu behitzaiku. Baina eh, mazte bat hola ikusten bizkar ez edo profilez eh, ordu lai bat iso besuk haltian leheneko formikazko eh, meuble bat engañen pausatuik bak hartar zunaen izlada baserri mundian bizi genentako eh, ez dakit eh, idu idu simbolo bat bete betian eh, hanitzek ikusi duguna etxe eta etxalteetan eta Eh, bada holako indar, badakizu, ene ustez indar ahartzen die ushu arte obrek eh, zerbait berez edo partikulara jakusten da ikilaik, mena bat holako eran unibertsala eta ene ustez hoi hoiak hitzen da argazki sortahunekin, mm -hmm. eta geho, hau dela, umoreak egitzen delaik, ni umore zalean uh, uh, biziko alhor gusietan, eta hor, eh, master horren uh, ezkia esk, nula egan, ezkia hasiko nigar ez emazte horren gatik, uh, agei behita holako indar bat umorean, eta, mm -hmm. eta bada, joi, partikular eta unibertsalaren arteko, joi, uh, E, Mazte hoi ez dut ezagutzen, mena pentsazten daitean amaniai, eta bon, horrek deja hunkitzen nahi. Mm -hmm. Nikola Rivalz, beraz da argazkilari honen lanak, Marcel, uh, uh, aipatzen dugun pertsona horren uh, argazkiak aipatzen intuen, mena bere webgunean, uh, bitxikerien artean, aipatitu zuetzen dituela, ainiz gustukoak, baina batek bai, alateizm de Jezu deitu duen argazki xerie bat bada, Nola ipateko zenuke, Oli? Egan enuke aldizkaisa tiliko bat entako balio lukiela geho ez dut hor tan euh, bestiak Marcelen euh, argazki sortak dian indar simboliko ha hor ez dut, euh, bat ez atzamaiten en hor enet, enetako euh, bat diaz sumat bat bi hiu, lau argazki, lau portreta lau gizon euh, ben ula egan euh, Estetika badiena, nahi behita bilho luce, bizarr luce, eta korona eta hori jan uh, behar da arantzaz beteik. Mm -hmm. uh, <laughs> ez dakitenetako lau, lau argazki hoik lau txiste diaz. <laughs> ez, uh, Hortan beste mamik ikusten, efe enfin, anik gala hartzen duten, eta geoteztua ne bai, euh, bon, frantzegezaza testua, mena gaiten du Rinaldi bat erraiteko, jesu ate ez lan apatzanz, absurde, eta hola, jara ikitzen du erreitez horro absurdo dela, eta bon, kustet dut stila haike mundiak ambiatuna hilau argazki yes. horiek inmena. Benabon erringaji da, jale. Mukan, iduridu, kandila olako delir bat, eta, bo, izolat erringarra izanen da hori itea, miska bat artistiko, poetiko, putnu bat, edo filosofiko, absurdo, eben, bai, katolizismoa eta ateismoaren, ateismoa itzaz, diostuki, bereziki, eta horberaz hartako adinetako jesusak eman ditu, eta mairu urte pasadituz telakoan, olako zerbaitu, bada, ideea ez. Bai, geosegurre, ba, luk explikazio bat ez dakit bestela zentako jolako webgune sejur batetan... Eh, Bona, mm -hmm. geo, idu artista hunen, abe astar zuna, dela zinez eh, alhor oso oso desberdinetan eh, lan egiten dila zen, eta lehen hain patu eh, la linia roja argazki sorta, horretan eh, argi oso biziak gehidia, eh, geo, eloge de la stabilitea edo orekaen, nure gamerda... Eh, Elorjohai uh, betaina eta argi eta argi bizien arteko kontrastea lan berezi batekin teknika mailan, maxzelena hau lan humanista bat. Uh, bon, uh, idu, idu denetaik egiten dila eta hor bakotsak uh, begustiko zerbaittsa baita zamaitenen aldila webinerekoetan. eta sustut uh, bere izena maiten uzurik Nikola Rivaltsen izena uh, bilatzaile batean uh, Amarnaka, ba, amarnaka argazki ateratzen dira eta denak dira be, argi, gorriarenak edo burubilenak aldiz marxel biziki urrun pean agertzen da, beraz. Eh? Bon, egia da, erringarria da nola, zerri garantzia emaiten zaion, gero Googleen nola sailekatzen dituzten nola agertzen da, beraz. Ba. Nikola Rivalz, beraz. Nikola Rivalz eta Apolo Garrat ezagutin nahi Be web bai ebai jaur duzieta Segure ekarriko ditu berriz ebeste kronika bat eta hoekik prestatuk Jaur bat batetan zin behitzaitz bon, <laughs> Ebe untxat ezagatik ez ondoko inako Ebe Emil Esker, Joanes Echevarria eta izan nontxa arte. Bai, izan